Bueno, eh, atzo, egun oso tristea zen. No? Berriro terrorismo jihadista, momentu, bueno, kasu zehazki honetan eh, Bartzelonan, eh, amairu pertsona hil zituen, eta bueno, beste, beste batzuk eh, zaurituak eratzen dira. Ta horregatik, eh, irungo-iriaren izenean nire gaitzazpen irmoa, adirazten nahi dut. No? Oso, oso garrantzitsua da momentu honetan elkarrekin e, egotea eta bueno hemen bueno gente de de xente, no? E, e, egoten, egoten da terrorismoren kontra bere iriz, e, iritzia eh bueno, pues e, aspimarratzeko. Hmm. Bai. Gu hemen endaia, muga inguruan bizi gara, beraz hemenen daia Hondarribi, Irún, muga frontera Badu arrisku handiako bat honako guneta bizitzeak zuen ustez, edo mm. dena dago kontrolpean eta ez dago arrisku berezigorik beste tokitan baino muan izateak. Edaki pues ez dago argi baina bueno, nire ustez e, gu ez e, ez gaude arriskutsu berezia no? mm. e, hemen egoteagatik. Azkenean e, terrorismo araso nazioartekoa da. eta horregatik gaur bueno, atzo Bartzelonaan zen, beste e, momentutan, beste e, Europako hirietan mm. sufritu e, dituzte arazo hau, eta edozein partetan errealitatean mm. ez, terrorismoa agertzen, agertzen mm. agertu aldu. Mm. Alde batetik e, askatasuna, no? bestaldetik e, segurtasuna biek oso oso garrantzitsuak dira, no? denontzat. Bueno, da bueno, eh da errasa, baina bueno, equilibrio mantendu behar, mantendu behar dugu.